Kemudahan, pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu Wataala, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kekuatan untuk terus beramal, untuk terus beramal demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wataala untuk meraih dan menggapai kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat. selawat dan salam tu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad fi para pemirsa dan juga para pendengar di saja antum berada kita memohon kepada Allah semoga Allah membukakan pintu hati kita untuk menerima kebenaran serta Memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya Dan istiqamah di atas kebenaran tersebut Allahumma amin Para pemirsa rahimakumullah Kembali kita mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah Yang kita sadur dari kitab Al-Ibana Nusul Diyana Karya Imam Abu'l-Hasan Al-Ash'ari Warahimahullah Salah seorang ulam ahli sunnah, yang tidak asing lagi di tengah kaum muslimin. Masih berkaitan dengan penjelasan beliau tentang dalil-dalil yang menjelaskan ru'ayatillah yawm al-qiyamah. yaitu orang-orang yang beriman melihat Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak secara khusus ya di dalam surga Dan Kenikmatan tersebut Sebagaimana yang telah kita jelaskan Sebelumnya Adalah Kenikmatan yang paling utama dan Paling besar yang Allah berikan Pada hambanya di dalam surga Beliau menjelaskan dalil Baik dari Al-Quran Dan juga dari sunnah serta juga ya, logika yang sehat membantah subuhat-subuhat dan argumentasi sekte Mu'tazilah yang mengingkari kenikmatan tersebut. Atau setiap sekte yang mengikuti pola pikir dan juga metodologi orang-orang Mu'tazilah di dalam perkara ma'rifatullah iaitu mengenal Allah sifat-sifat dan juga nama-namanya. Beliau melanjutkan qala rahimahullah akhir, dalil yang lain yang menunjukkan atau yang menjelaskan Bahawa Allah Subhanahu wa taala dilihat di akhirat kelak qala wa huma yadullu ala ru'yatillahi azza wa jalla bil absar annahu laysa mawjudan illa wajizun an yuriina-hu Allahu wa innamal la yajuzu an yura al-ma'dum Apabila maka Allahu Azza wa Jalla موجوده musbatan, kan ghairu mustahil an yuriina nafsuhu Azza Ini logika yang disampaikan oleh Al-Imam Abu hasan Al-Asy'ari membantah logika orang-orang Mu'tazilah. Kata beliau, di antara hal yang menjelaskan menunjukkan ya melihat Allah azza wa jalla dengan mata bahwa tidak satupun yang wujud yang ada di permukaan bumi ya yang ada yang diciptakan oleh Allah kecuali boleh ya Allah memperlihatkan hal itu kepada kita sesuai dengan kehendak Allah Dan sesungguhnya yang tidak boleh di atau tidak bisa dilihat adalah sesuatu yang tidak ada. Ya. Kan tapi sesuatu yang telah ada diciptakan Allah ya bisa dilihat dan bisa Allah memperlihatkan kepada kita. Kalau Allah menghendaki hal itu. Ya. Adapun sesuatu yang tidak ada ya bagaimana bisa dilihat? Ya. Maka kata beliau jika Allah Subhanahu Wa Taala mewujud ya Allah kita yakini. Ada ya. Kalau makhluk ada Tentu yang menciptakan Pasti ada Ya mustahil Ada makhluk tapi tidak yang menciptakan Ya Seperti itu Maka agar mustahil Jika ada mikir Maka tidak mustahil Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Ya Akan memperlihatkan dirinya kepada kita Itu bukan hanya mustahil Hal yang mungkin Dan hal yang boleh akan tabii Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan dirinya kepada kita di dunia bukan berarti suatu hal yang mustahil atau tidak mungkin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ya, kemudian beliau melanjutkan wa inna ma arada man nafa Allah azza wa jalla bil absar at taatil Ya, sungguhnya Orang-orang yang mengingkari Ru'ayat Allah, melihat Allah Azza wa Jalla Dengan e, absar Yaitu dengan mata, di akhirat kelak Tujuan mereka, tiada lain adalah At-ta'atili, yaitu ingin menapikan Keberadaan Allah itu sendiri Karena suatu yang tidak bisa Dilihat, itu yang ma'adul, yang tidak ada Ya Suatu yang Tidak ada, itu tidak bisa dilihat Maka kata Imam Abdul Hasan Al-Ashari, mereka orang-orang Mu'tazilah dan yang mengikuti akidah dan ideologi Mu'tazilah itu, pada hakikatnya mereka itu ingin menapikan keberadaan Allah itu sendiri. Ya. Sebagaimana juga hal ini, ya, tujuan dan hakikat dari akidah dan keyakinan mereka bahawa orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari seluruh sifat Allah. Allah itu tidak memiliki sifat, kata Allah. Ya, kita mengetahui bahawa tidak satupun yang ada di permukaan bumi ini kecuali ada sifatnya. Nah, kalau makhluk ada sifatnya, mustahil Allah tidak punya sifat. Begitu. Kalma lam yunkinhum an yuzhiru taatil surahan, azharu ma yaunu bihim ilat taatil. Maka takkan mereka orang-orang mauta tidak bisa. Menampilkan atau memperlihatkan Yang terang-terangan At-ta'til ya pengingkaran terhadap Allah Maka mereka memperlihatkan Ma ya'ulu bihim ila ta'til Perkataan-pernyataan yang membawa Kepada ta'til Wal juhud dan mengingkari ya, Beliau menjelaskan Mereka tidak mau terus terang Mengatakan Allah itu tidak ada Tapi dari ideologi mereka Dari perkataan mereka Ya itu konsekuensinya adalah, ya membawa pada kesimpulan yang negatif tersebut, membawa kepada satu kesimpulan yaitu mengingkari keberadaan Allah. Taala Allah yang dalik uluan kebira, maha suci Allah dari hal demikian itu. Ya, ini dalil secara logika. Jadi para pemirsa dan juga para pendengar. Kalau kita berlaku dengan logika yang benar Dan itu berlandaskan pemahaman Dari ayat dan juga Al-Quran dan Sunnah Maka tidak ada masalah Yang bermasalah logika yang keliru dan nyeleneh Ani dan nyeleneh Yang hanya semata-mata berlandaskan akal Ya Jadi pada dan pada hadasnya Al-Quran itu juga mengandung dalil-dalil Akliyah Ya yang bisa dipahami dengan akal. Begitu juga ahli sunnah di dalam membantah dan mengkritisi orang-orang yang mengkultus mengkultuskan akal mereka seperti mu'tazilah dan yang lainnya, mereka yang membantah dengan logika yang benar ya, dalil dengan logika yang benar dan juga beranalogi yang benar. Ya seperti itu. Kemudian beliau melanjutkan, dalilul akhir yang tadinya menjelaskan bahawa Allah itu ya bisa dilihat dan mungkin dilihat. Bukan hal yang mustahil. Ya. Qal ala ru'yatillah azza wajalla bil-afsar azza wajalla yara al-asyya'. Di hal yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat dengan mata bahwa Allah itu yara al-asyya', melihat segala sesuatu wa'idhakanaril asyara'iyan jika sesuatu itu ada yang melihat yaitu Allah falayara asyia'man layara nafsah maka tidak akan mungkin seorang bisa melihat sesuatu kalau dia tidak bisa melihat dirinya sendiri dia tidak tahu dirinya bagaimana tahu yang lain dia tidak melihat dirinya ada bagaimana dia bisa melihat yang lain lalu dengan apa dia melihat ya ini logika yang ya, Bisa dipahami Suatu yang Dia tidak bisa melihat Yang pada ada dirinya Mungkinkah dia bisa melihat yang lain Wainakana li nafsihi ra'yan Jika Dirinya ada yang melihat Paja'izun an yurima nafsah Maka Diperbolehkan atau mungkin Dia bisa ya, memperlihatkan dirinya Kepada kita Ozalika anna man lam ya'lam nafsahu la ya'lam shay'an. Jadi, maka itu seorang yang tidak mengetahui dirinya sendiri bagaimana mengetahui yang sesuatu yang lain. Lam ma kana Allahu 'azza wa jalla 'aliman bil ashiya' kana 'aliman bi nafsihi. Maka tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu atau sesuatu, maka juga Allah mengetahui dirinya. Masyaallah mengetahui sesuatu tidak mengetahui dirinya. Allah melihat sesuatu ya, kemudian Allah tidak melihat dirinya atau tidak bisa memperlihatkan dirinya. Ya. Falidzalika man la yaru nafsuhu la yaru asyia. Oleh karena itu barang siapa yang tidak melihat dirinya, maka dia tidak bisa melihat yang lain. Dengan apa dia melihat? Jadi dia tidak ada, enggak bisa dilihat, bagaimana dia bisa melihat? Nah Walamma ya. Allah Subhanahu wa Jalla ra'yan lil asya'i kana ra'yan maka tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu, maka Allah melihat dirinya dan tahu tentang dirinya. Ya Allah lebih tahu. Antum a'lamu amilla. Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Ya. لها, jika Allah melihat dirinya sendiri. Naam fajaizun an yurina nafsah maka boleh dimungkinkan ya itu suatu yang mungkin dan tidak mustahil ya Allah memperlihatkan dirinya kama annahu Lama kana alima binafsi jazan yu'allimana an yu'alli sebagaimana Allah mengetahui tentang dirinya ya maka boleh hal yang mungkin Allah me mengajarkan sesuatu itu kepada kita. Wa Allah azza innani ma'akum asma' ara. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman innani ma'akum asma' ara. Itu tatkala Allah memerintahkan ya Nabi Musa dan Harun untuk pergi menghadap Firaun, mengajak dia kepada kebaikan. Lalu Musa dan Harun takut ya, Takut ya dibunuh oleh Firaun. Maka kata Allah subhanahu wa taala, la taqabah, pergilah, jangan takut Innani ma'akum asmau'ara. Saya kata Allah bersama kalian melihat atau mendengar, eh, nah, melihat dan eh, mendengar dan melihat. Ya, ma'iyah di sini kebersamaan di sini, ya kebersamaan ini asmau'ara. Jadi Allah melihat dan mendengar. Itulah kebersamaan Allah dengan makhluknya Bukan zat Allah yang bersama makhluk Tidak ya Mustahil ya. Allah menyatu dengan Atau kebersamaan Allah Iaitu seperti kebersamaan manusia dengan yang lain Ya, Berdekatan begitu Fisiknya atau mungkin zatnya Tidak Tapi di sini jelaskan kebersamaan tersebut adalah Asma'awah Maka Allah mendengar perkataan Nabi Harun Perkataan Nabi Musa Dan melihat kondisi mereka berdua Ya, maka Allah perintahkan, "La takhafa, jangan kalian khawatir dan takut." Fa akhbar annahu samian kalamahuma wa Maka Allah mengabarkan di sini Allah mendengar perkataan keduanya yaitu Nabi Musa dan Harun dan juga melihat keberadaan mereka berdua. Baik. Wa man za'ana anna Allah 'azza wa la yajuzu anjura yurab al Yulzimuhu an yajuz an yakuna Allahu 'azza wa jalla ra'iyan wala aliman wala qadira li anna al-'alim al-qadir ar an yura ja ini logika yang selanjutnya kata beliau barang siapa yang menduga yang mengira Bahawa Allah tidak bisa dilihat dengan mata maka perkataan itu mengharuskan ya melazimkan Bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ya melihat atau mendengar berkuasa qadiran. Ya. Karena al-'alimul al qadir ya, Maha berilmu dan Maha kuasa dan ar-ra'i dan yang bisa melihat jaizun ya an yura, boleh dilihat. Jadi kesimpulannya adalah jika Allah Subhanahu wa taala melihat ya sesuatu atau melihat seluruh makhluknya Bukan hal yang mustahil Allah bisa memperlihatkan dirinya. Ya. Allah mengetahui segala sesuatu, maka tidak mustahil Allah mengajarkan ilmu tersebut ya, kepada hambanya. Ini logikanya bisa kita pahami. Jadi Imam Abul Hasan Ashari setelah menyebutkan dalil al Quran dan Sunnah, beliau ingin membantah pernyataan orang Ramadhani bahwa logika kalian itu keliru, orang Ramadhani. Logika, logika kalian itu nyeleneh gitu. Tidak sesuai dengan akal dan nalar yang sehat. Nam, hanya akal-akalan tapi akal yang tidak ternodai dengan teori-teori yang uh, menyimpang, tidak sesuai dengan ya, cara metodologi berpikiran atau uh, berdalil yang logis begitu. <tuh> tapi selanjutnya masalah. adalah ya, permasalahan yang selanjutnya. Fa'in kala kauil jika ada yang bertanya. Qawlul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Taraw Rabbakum Tarawna ya. Rabbakum Ya'ni ta'alamuna Rabbakum Ittiraran Jadi ini pentakwilan Dari orang-orang Ahlul Kalam Ya Jika ada yang bertanya Bahawa Atau yang berkata Bahawa perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tarawna Rabbakum itu hadis tentang Ru'ya Innakum setarawna Rabbakum Ya, sebagaimana hadis yang telah kita jelaskan sebelumnya. Innakum satarauna Rabbakum. Ya. Kalian pasti akan melihat, ya, akan melihat Rabb kalian. Kata orang Mu'tazilah atau yang menta'wil hadis ini, maksudnya bukan dengan mata kata dia. bukan dengan pandangan mata. Akan tapi artinya ta'lamuna, ta kalian mengetahui Rabb kalian iqtiranan, ya, secara pasti. Itu maksudnya. Jadi mereka ingin Menapikan, mengingkari ya, Melihat Allah Lalu mereka takwil. Ini adalah pentakwilan yang sesat Yang nyeleneh Dan metodologi seperti ini perlu diketahui Para pemirsa itu banyak digunakan oleh orang-orang Ya liberal Bahkan ini metode mereka Orang sekuler Dan juga para akademisi yang terkontaminasi Dengan pemikiran sekuler dan liberal itu Ya liberalisme Pemikiran tadi Itu cara mereka seperti itu jadi ayat mereka ambil enggak sesuai dengan akidah mereka nanti mereka ya berusaha menyelewengkan maknanya dengan takwil menurut mereka penafsiran ya jadi kontekstual mereka orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau mereka mampu menolak dalilnya mereka tolak. Ya, menta-menta ditolak karena enggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Tapi Al-Qur'an tidak akan mungkin bisa ditolak. Ya kalaupun hadis tidak meresap bisa mereka tolak, mereka selewengkan maknanya. Dan ini yang pola pikir yang sepertinya merusak ya, pemikiran para mahasiswa, para akademisi atau cara berpikir yang menyeleh seperti ini. Jadi masing-masing merusak -masing ya, menolak mereka ya kontekstual enggak. Padahal ya antara tekstual dan kontekstual itu bisa digabungkan. Nah, seperti itu. Maka untuk mereka ya taro nara maksudnya taro di sini bukan dengan mata, tapi mengetahui kita mereka. Ya. Kalau mengetahui, rob kalian itiran pasti, sesuatu yang pasti, pasti kalian mengetahui. Maka jawabannya, kalau ada pentakwilan seperti itu, jawabannya ini dijawab oleh Imam Abdul Hasan Ashari. Dan satu hal yang perlu kita ketahui, Imam Abdul Hasan Ashari. Orang yang ahli ya, dalam hal ini Kenapa demikian? Karena sebelum dia bertaubat dan kembali kepada Pangkuan sunnah ya, Man hajus salab Beliau adalah orang yang bertahun-tahun Hidup di dunia Logika dan juga metodologi muatazilah itu Main akal-akalan nah, Maka beliau memahami ya, Bagaimana seluk-beluk pemikiran orang muatazilah itu Dan beliau ini membantah dengan hujah yang ya, logika yang benar berdasarkan dalil-dalil yang sahih maka jawabannya kata beliau tilalahu dijawab inna nabi sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi hadha ala sabil al-basyar nabi mengatakan hadis tersebut innakum satarauna rabbakum ya yaum al-qiyamah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 begitu enggak ada yang berdasar-dasarkan, enggak ada yang kesulitan melihat selama matanya masih sehat bisa melihat. Nah, dan itu disampaikan Nabi dalam konteks apa? Konteks bisyarah, yaitu kabar gembira, kenikmatan. Jadi ya, Rasulullah memberikan kabar gembira kepada sahabatnya, wahai sahabatku. Ya. Kalian pasti akan milik Rabb kalian. Dan para sahabat tidak ada yang komplain. Mereka meyakini ini nikmat dan ini mereka cari. Kita lelet-lelet, bercapek-capek ya di dunia beramal, loh di dunia di akhirat kita ingin nikmat. Dan nikmat yang paling besar melihat wajah Allah Subhanahu wa, melihat Allah Subhanahu Ya. Dan itu disampaikan Nabi dalam konteks yaitu bisyarah, menyampaikan kabar gembira. Fa kana kay hubikum idza ra'aytum Allah azza ya. Bagaimana kerangan dan kondisi kalian ya? Apabila kalian melihat Allah Azza wa Jalla ya, Sebagian hadis telah kita jelaskan sebelumnya Inna kum satarawna rabbakum Yewmal qiyamati Wala yajuz An yubashirahum bi amrin Yashroquhum fihil kufar Maka tidak boleh secara logikal, Ya apalagi ya Dalil Beliau memberikan kabar gembira kepada sahabatnya Dengan sesuatu yang Dalam hal itu Orang-orang kafir juga ikut serta Mendapatkan atau sama dalam Hal bisyarah tersebut Apa maksudnya? Orang kafir Memindah kafir yang mengetahui Rob mereka Mereka yakin yang menciptakan mereka Allah Ini sebatas Ma'rifah ma rububiyyah Allah Mereka tahu kok? Orang musyrikin, orang kafir tahu yang menciptakan mereka siapa. Yang mengingkari itu hanya orang-orang yang ateis dan orang-orang yang sudah rusak fitrah mereka. Ya, orang musyrikin dahulu, yang musyrik yang diperangi Nabi itu, ya. Tatkala ditanya siapa yang menciptakan ini, Allah. Siapa yang menciptakan lagi daripada Allah? Mereka tahu. Ya. Nah, Kalau Rasulullah memberikan kabar gembira para sahabat innakum satarona rabbakum taro disin bukan maksudnya melihat akan mengetahui ya Rabb, kalian ya sama dong orang kafir juga mengetahui orang mereka Allah dan mu'min sama mengetahui juga apa bedanya apa keistimewaannya sementara ini bisara kabar gembira insyaAllah bisa dipahami para pemirsa ya nah jika demikian ya jadi sama kalau maknanya ta'lam ta bukan melihat ya mengetahui. Adaan Nabi SAW alaihi wasallam qala tarawna rabbakum. Ya sedangkan Nabi SAW itu mengatakan bersabda ya tarawna rabbakum kala, kata, melihat ربكم. Baik. Walisa ya'ni ru'yatan duna ru'ya bal dzalika 'am fi ru'yatil 'aini wa ru'yatil alqanbi. Dan yang demikian itu bukan ya hanya Ru'ya pandangan Yang tertentu Tanpa yang lain Tapi inilah pandangan yang am yang mencakup Ya, Ru'ya telain Wa ru'ya Ya, Melihat dengan mata Dan melihat dengan hati Kalau melihat dengan mata Ya langsung melihat dengan mata Kalau melihat dengan hati tidak diragukan Orang beriman yang melihat Artinya apa? Hati mereka mengetahui Meyakini Ya, Kebesaran dan keanggat ada pada hati mereka ini makna ruyatul qalbi sini. Dan pembahasan kita bukan berkaitan dengan ruyatul qalbi. Ruyatul ain dengan mata. Akan tapi kalimat ruya yang mencakup melihat dengan mata atau mencakup melihat dengan mata hati. Ya. Makanya ada sebenarnya pandanglah sesuatu dengan mata hatimu kan begitu. Nah Karena juga yang buta itu bukan sekadar pandangan mata Biasa tapi pandangan mata hati yang buta Artinya pandangan dan melihat itu Mencakup pandangan mata Kepala kita dan pandangan mata hati kita nah, Kita katakan kepada orang muatah Kenapa kita hanya menghususkan Ya Makna di sini Hanya dengan pandangan Ilmu Pandangan mata hati yaitu ilmu mengetahui ya, Sementara dalilnya umum Nah Baik. Kita lanjutkan. Sedikit akhir kita beliau, um, dalil selanjutnya. Innal muslimina ittfaqu ala anna al-jannata fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatrun ala qalbi bashar. Sebabkan dalam hadis yang sahih. Maka jiwa tidaklah mengetahui apa yang disembunyikan yang disediakan oleh disembunyikan kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan kenikmatannya tidak pernah dilihat tidak pernah terbesit dalam benak pikiran seseorang dan dalam hati seseorang kenikmatan tersebut maka jiwa tidak mengetahui ما أخفي لهم من قرة أعينن dalam surat saja فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنْ جَزَاءً بِمَكَ Sebagai balasan terhadap amalan mereka. Nah, di dalam surga, bagi orang-orang yang beriman, Allah ya persiapkan kenikmatan, kenikmatan yang kekal abadi, yang tidak pernah dilihat oleh mata seseorang di dunia ini. Yang tidak pernah didengar oleh telinga seseorang. Dan tidak pernah terbesar dalam hati. Ya. Kalaupun kita mengetahui, mengenal, namanya sama, ada madu, ada susu, ya begitu, dan juga khamar, dan makanan-makanan dan minuman, ya seperti itu, ya. Kita mengetahui namanya, tapi hakikatnya tidak sama. Ya, wa tu bihi mutasyabiya. Hanya nama yang sama, tapi hakikatnya tidak sama. Ya, tidaklah madu surga seperti madu di dunia. Tidaklah ya sungai yang ada yang mengalir ya, di bawah surga tersebut seperti sungai ada di dunia. Tidaklah buah-buahan yang Allah sediakan ya seperti buah yang ada di dunia. Hanya sama namanya, karena demi, kalau tidak demikian kita tidak bisa memahami, ya. Tapi hakikat tidak sama. Nah, kata beliau di surga kenikmatan nalaainun rohmat tidak bisa dilihat oleh mata dan tidak didengar oleh telinga dan tidak terbasi dalam hati seorang pun. Min al aishis salimi wal naimil muqim ya kehidupan yang baik kenikmatan yang abadi. Walaisa na'imun fil jannati afdhu min ru'yati Allahi bil Tidak ada kenikmatan di dalam surga yang lebih abdul lebih utama, lebih agung, lebih besar daripada melihat Allah azza wa jalla dengan mata. Ya. Yeah. Dalam hadis yang kita jelaskan sebelumnya ya, Dipanggil penghuni surga ya, Sungguhnya Allah ingin memberikan balasan kepada kalian ya, Bukankah Allah telah memasukkan kami ke dalam surga? Bukankah Allah telah menyelamatkan Atau menambah berat timbangan amal kebajikan kami? Bukankah Allah telah memutihkan wajah kami Artinya menjadi ceria dan bersih Bukankah Allah telah masukkan ke dalam surga? Lalu nikmat apa lagi yang akan diberikan kepada kami yang akan ditunaikan oleh Allah? Maka Allah membuka tabir dan memperlihatkan dirinya kepada orang beriman. Maka melihat Allah maka tidak ada nikmat yang lebih lezat, kenikmatan yang lebih agung daripada melihat kepada Allah Subhanahu Wataala. Sebagaimana hadis telah kita jelaskan sebelumnya. Itu nikmat yang paling besar, nikmat yang paling utama. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah wa as'aluka ladzatan nazra ila wajhikalkarim ya Allah. Aku memohon kepada Engkau ya Allah untuk bisa melihat wajahMu yang mulia. Wa aktsaru man abada Allah azza نعم jalla. Naam. Wa aktsar man abada Allah azza wa jalla abadahu lin nazr ila wajhikalkarim sahih. Arana dan kebanyakan, ya hamba yang beribadah kepada Allah melakukan ibadah. Maka tujuan kita untuk apa? ila ilah karim Kita ingin melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, untuk apa kita bercapek capek di dunia, berleti letih beribadah, kiamul lahir, puasa di siang hari, pergi haji, solat. Seben waktu, ya lima waktu Wajib kita tunaikan Berimpak, bersadaqah Mungkin berjihad di jalan Allah Sampai, sampai jihad bisa dia syahid, Habis hartanya Ya hilang nyawanya Di jalan Allah Dia berjalan menumpu satu tempat Ya berkilo-kilo dia berjalan Untuk beribadah Dia letih sakit Dia juga berusaha untuk beribadah Datang ke rumah Allah Ya. Untuk apa? Untuk apa kita berlutut bercapek capek itu tidak ada Balasan yang nikmat yang kita bisa dapatkan. Nah, maka kata beliau, kita beribadah. Mayoritas yang beribadah kepada Allah, dia beribadah ingin mendapatkan nikmat yang mulia ini. Semoga Allah memperlihatkan ya, dirinya pada kita di akhirat kelak dengan karunia dan rahman. Kata beliau, faidah, belum akan baca rukyat Allah, apabila melihat Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak ada, setelah melihat Allah, lebih utama daripada melihat Nabi. Artinya, ya, siapa yang tidak merindukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa di antara kita yang tidak ingin melihat Nabi, ya, sang kekasih, Habibuna? wa syafi'una inda Allah yang kita rindukan terus kita berselawat kepadanya memuji dan memuja rasul berselawat memujinya sesuai dengan sifat dan kedudukannya sebagai hamba dan rasul mengikuti sunnahnya mencintai beliau kita ingin bersuah dengan beliau juga maka kata nabi isbiru hatta talqawni 'ala al-haul sabarkan di dunia ini, sampai kemudian nanti berjumpa dengan saya di telaga ya. jika melihat Nabi di akhirat juga mereka nikmati, kita tidak bisa melihat Sahabat sahabatnya telah mendapatkan keutamaan itu ya. maka kata beliau jika tidak ada nikmat yang lebih utama setelah menikmati atau melihat Allah subhanahu wa ta'ala sementara melihat nabi hal yang mungkin ya. dan itu belum nikmat yang terbesar tapi nikmat yang paling utama setelah melihat Allah Subhanahu wa taala jika itu mungkin ya. tentu melihat yang lebih utama dan afdal itu Allah Subhanahu wa taala akan lebih utama kanat ru'yatun nabi sallallahu alaihi wasallam afdal lidhati ladhati aljannah begitu juga melihat nabi sallallahu alaihi wasallam di surga merupakan jadi ya antara atau nikmat kelezatan surga yang utama. Jika demikian, kana ru'yatullah azza wa jalla afdal min ru'yati sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian maka melihat Allah Subhanahu wa taala ya lebih utama daripada melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. واذا كان ذلك jika demikian ya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 atau menutup hal itu Kepada para nabi yang telah diutus Para malaikat Yang ya, Dekat dengan Allah Dan kaum jamaah, kaum mukminin Dan orang-orang ya Untuk melihat kepada Wajah Allah Azza wa Jalla ya. Artinya orang beriman Pengikut nabi Muhammad sallallahu SAW Kita umatnya yang setia berjalan atas sunnahnya ya berjalan atas sunnahnya dan meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah ya berjalan atas sunnahnya mencukupkan diri dengan sunnahnya kita ingin bersua dengan nabi ya Di dalam surga itu menjanjikan dia sabarlahin sampai kalian bertemu dengan nah sabarlah sampai bertemu dengan sedih telaga kullah itu belum kenikmatan juga, ya? Kenikmatan yang besar setelah kemakan melihat Allah Subhanahuwataala. Maka jika itu dinikmati oleh yang beriman, maka Allah tidak juga ya menghalang kenikmatan tersebut dari para nabi yang diutus. Tentu-tentunya mereka lebih mulia dari orang beriman, ya. Dan juga jemaah kaum mukminin dan para siddiqin Nah, jadi intinya. Bahwa kenikmatan yang paling utama dan paling agung di akhirat kelak adalah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita mendapatkan nikmat tersebut. Walaikya an nariyalatu ashir fil nari, kata beliau. Yang demikian itu, bang melihat itu tidaklah berpengaruh, tidak akan merubah yang dilihat. Ya. Seperti seorang melihat, misalnya, ya. Televisi, misalnya Tidak akan merubah bentuk televisi Melihat suatu keindahan Pemandangan yang ini Tidak akan merubah bentuk pemandangan tersebut <tuh> Ya Jadi maksud beliau ya, Kita melihat Allah ya, Tidak akan merubah bentuk Allah Ini logika yang Bisa diterima oleh akal yang sehat Lianna <tuh> ru'yata ru'i takumu bihi Kena penglihatan seseorang itu ya pada dirinya. Saya melihat sekarang misalnya atau para pemirsa melihat televisi. Yang melihat itu ya pada diri kita, kita yang melihat. Bukan penglihatan dia itu ada pada yang dilihat. Ya. Bukan pada yang dilihat, bukan objek yang dilihat. Ya, tapi subjek yang melihat. Fa ya. idza kana ha hadza ha kaza jika halnya demikian, jika halnya demikian, ya, waknatir ruh yang rumahterafil mari dan penglihatan itu tidaklah mempengaruhi yang dilihat, ya, lantaujib tashbihan walangkilabana hakika, maka demikian tidaklah akan, ya, oh, terjadi tashbih, menuntut adanya tashbih penyerupaan atau inkilab atau perubahan, ya. Kerana mereka orang-orang mu'atazilah memahami, ya insyaAllah dilihat sama dengan makhluk, berarti bisa berubah sama dengan makhluk. Nah ini yang pemikiran yang nyeleneh dan aneh. Jadi persepsi yang negatif tadi menimbulkan hasil yang negatif. Takkala orang-orang mu'atazilah memahami bahawa kalau kita tetapkan sifat itu, ya karena mereka ya, mengatakan ya makhluk bisa dilihat. Berarti kalau Allah bisa dibatuh sama dengan makhluk. Itu persepsi mereka yang yang tidak bisa diterima akal. Ya. Karena kita berbicara dalam merana apa? Permasalahan umur yang gaib berkaitan dengan zat Allah. Ya. Bukan perkara makhluk. Ya, seperti itu. Dan itu pun makhluk memiliki sifat. Tapi tidak sama satu sifat seorang dengan yang lain. Nah jika hal itu tidak sama di antara makhluk ya tentu antara Allah antara makhluk dengan Allah Rabbul Alamin tentu lebih tidak sama ya walillahil masalul a'la Allah memiliki sifat yang maha sempurna walau mustahil jika demikian ya bahwa penglihatan kita tidaklah mempengaruhi bentuk dan rupa atau kondisi yang dilihat ya dan tidak uh, tidaklah menimbulkannya penyerupaan atau merubah hakikat sesuatu yang dilihat itu walan yastahilallahu azza wa an yuriya ibadahu almu'minin nafsuhu fi jannati maka tidaklah mustahil Allah akan memperlihatkan dirinya kepada hamba-hambanya yang beriman yaitu di dalam surga kenapa penglihatan kita kalau tidak akan membuat oleh itu ya sama dengan makhluknya atau merubah hakikat Allah tidak kalau di dunia saja tidak mempengaruhi hal itu, apalagi di akhirat. Nah, para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah. Nah, itu ya dalil yang disebutkan oleh beliau masih ya. Banyak dalil yang lain tentang firman Allah. Latudir kul absar wa yudir kul absar. Ya ini beliau juga membantah argumentasi atau pentakwilan orang-orang muatazilah ini. Ya, pembahasan yang panjang juga Waktu tidak memungkinkan kita untuk menyelesaikan, Maka kita tunda insyaAllah pada pekan yang akan datang Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Berikan ya, Kemuliaan kepada kita dan Memuliakan kita di akhir kelak Dalam surga untuk bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala Demikian Naam Naam baik Terima kasih banyak atas grafis kata materi yang telah disampaikan oleh Aloesta di kesempatan pagi hari ini yang insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar di Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung silakan Anda bisa menghubungi kami ya di layanan telepon 0218236543. Dan di renungan singkat silakan anda pun bisa mengirimkannya jadi ya, 0819896543. Baik kesempatan pertama kami berikan di layanan dan telepon silahkan di 0218236543. Ya, silakan halo. Ya, sekali lagi kami berikan kesempatan untuk anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya langsung di layanan dan telepon di 021 delapan dua tiga enam lima empat tiga ya halo ya mungkin sambil menunggu kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat ya ada pertanyaan Ustad dari Bapak Heri yang berada di Kampung Timur Meroke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, di dalam surat Al-A'raf Allah uh, Azza wa Jalla menyebut iblis sebagai orang-orang yang sesat dikala iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, namun iblis untuk menolak uh, menolak untuk sujud. Mohon uh, petunjuk antara manusia atau orang-orang dengan iblis. Maksudnya uh, di sini disebut uh, orang atau Bisa dikiasakan dengan manusia. Jadi, apakah iblis itu memang termasuk bagian dari manusia atau apakah seperti apa, Ustad? Mohon penjelasannya. Nah, mungkin Abdul Basit ya untuk baca ayatnya yang dimaksud tersebut tidak disebutkan, Ustad. Ini eh, ayatnya ayat berapa? dari surat Al-A'raf tersebut. Ya. Naam. Ya. Ya, naam, Surat Al-A'raf disebutkan ya. Taib. Inti pertanyaannya Bahawa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud, memerintahkan malaikat sujud. Ya. Kemudian ya iblis tidak mau. Ya. Mamana'aka an tasjuda lima khalaqt biyadaihi. Lama ya, lain disebutkan seperti itu. Iblis, ya apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud ya kepada Adam yang Aku ciptakan dengan kedua tangan. Nah, lalu yang saya pahami dari pertanyaan tadi, apakah ya dari juga jenis manusia ini juga ada yang memiliki ya sifat iblis yang sombong, angkuh seperti itu? Lalu bagaimana ya, ada kesamaannya? Ya. Tidak diragukan bahawa ya. Iblis inilah sumber kejahatan gitu ya. Asl ush. Dan dia telah berjanji. Ya. Telah berjanji dan meminta ditangguhkan ya sampai hari kiamat. Andar nilayumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Tangguhkan aku ya sampai hari berbangkit. Allah berikannya silakan dan dia bersumpah bi'izzatika la'uwianna huma ijmain dengan demi kebesaranmu keagungan saya akan sesatkan mereka yang tidak bisa disesatkan ya hamba-hamba Allah yang mukhlasin yaitu orang-orang yang ikhlas dan taat kepada Allah maka dia berusaha yang disesatkan siapa? yang pertama yaitu nenek moyang kita Adam Bisa dia tipu dan ya semua dengan takdir Allah Allah telah mentakdirkan sehingga nabi Adam diatur turun turunkan ke bumi dan terjadilah juga aksi teror yang pertama iaitu salah seorang anak Adam membunuh saudaranya Terus terjadi dan iblis itu ya berusaha untuk menyesatkan manusia dan segala cara dan dia memiliki bala tentara memiliki istana Bala tentara dan semua syaitan-syaitan dari kalangan ya, jin dan manusia maka termasuk bala tentara dia. Ya. Dan ini saling connect ini jadi komunikasinya luar biasa, ya. koneksi nya cepat sekali ya, lebih dari jaringan sekarang yang mungkin 4G atau yang itu lebih dari tunggak bisa dibayangkan. Ya. Ini jaringan yang koneng itu luar biasa saban waktu saban saat syayatinil insi wal jin ini bala tentara iblis ya dan Allah jadikan setiap nabi itu Musuh-musuh aduan ya syayatinul insi wal jin ya yuhibu ba'dhum ila ba'dind zukhruqal qawli ghurura yang saling ya membisikkan menyampaikan ya kepada temannya itu perkataan-perkataan yang menimbul Dan iblis dalam hal ini Sangat licik sekali Dan pengalamannya sudah Ribuan abad kan begitu Dan boleh menggunakan media bermacam media Dan juga masuk ke dalam tubuh manusia Atau ke dalam pemikiran manusia Dengan berbagai pintu dan gerbang Ada kalanya dengan Mata, gerbang telinga, mulut, ya, kemudian tangan, kaki, juga ya, kemaluan, ya. itu semua digunakan. Lisan, mulut, nah, itu semua dimanfaatkan oleh iblis untuk menyesatkan manusia. Dia tidak bisa lewat telinga, ya, lisannya akan, tidak bisa dengan telinga, tidak bisa membentuk saudara mendengar Al-Quran. Maka, ya dia sekurangnya dia sibukan dengan suatu, suatu suatu hal yang dia anggap ya dihiasi. Ya, enggak bisa mendengarkan musik yang dengar haram. Ya, ada istilah ya. Ini anasit Islami. Penting bagaimana pendengarannya mendengarkan musik, ya, dan jauh dari Al-Quran. Nah, ada kelainan lisan. Ya, mengajak dia untuk tidak baca Al-Quran, takzikir, atau kalau dia, ya. Pun membaca Al-Quran Tapi sekurangnya dia tu kalau melihat kemungkaran dia diam Atau dia mengajak kepada kebatilan ya. Maka semua yang berbuat kebatilan Yang meninggalkan kebenaran Itu pada hakikatnya termasuk adalah Mengikut iblis Yang mengajak kepada kebatilan Yaitu adalah termasuk bala tentara iblis ya. pengikut jejak iblis Baik itu dalam bentuk pemikiran Kida Ibadah Kerana sumbernya itu Iblis yang mengajak untuk seperti itu Menggulung Sikap yang ekstrim dalam beramber Dalam apa namanya itu Dalam beragama Ya Seperti itu Maka yang taat kepada Allah Yang taat kepada Rasul yang pengikut Itu Hizbullah ya. Golongan Allah mengikut rasul ataubahurusul orang beriman. Nah, maka yang menyuruh pada kebatilan, yang membuat kebatilan, yang membuat maksiat dan daripada dasarnya adalah telah mengikuti langkah-langkah iblis dan syaitan. Seperti itu. Jadi, mari kita waspada. Allah mengatakan wala tattabi'u khutwatisy syaitan. Dan syaitan ini ya syekh kalau jin itu ada yang muslim dan kafir ya. Maka yang enggalkan syaitan Ya, kalau jin yang muslim Ya jelas dia juga beribadah Kerana Allah menciptakan mereka untuk beribadah juga Oma khalaqtul jinna wal insa illa li abudun Jadi Allah yang menyebutkan disini Oma ya, khalaqtul syaitan Kerana jin Syaitan jelas sudah kufur Syaitan kerana syaitanah itu adalah atau tamarada yang membangkang Yang jauh Ya rajim yang uh, Jauh dari kebaikan Seperti itu Adapun jin Ya, ada yang baik. Ada yang taat, ada yang beriman. Ya, seperti itu. Kan wa ma wal insa liya'budun. Nah, begitu juga para sombaca ayat, ya, jemaah dari jin datang, kemudian dia kembali kepada kaumnya yang memberikan peringatan innasyami'ana Qur'an. Nah. Turunkan kemudiankan Qur'an, yang turunkan pada seorang nabi. Nah. Maka dia mengajak kaumnya untuk beriman. Nah, maka mengatakan bahwa makhluk terucil nawaitin saliabud. Jadi intinya enam, bahwa iblis sumber kejahatan. Ya, tapi itulah ikhtibar ya. iktibar dan ujian bagi kita semua. Siapa mengikuti iblis, pengikut iblis atau mengikuti rasul, para rasul atau menjadi golongan Allah dan ya orang-orang yang mengajak pada kebaikan, meninggalkan kemungkaran, mengajak pada sunnah, mengajak pada ya tauhid atau ia terjun selang perbuatan bid'ah atau syirik atau masih ada yang lainnya. Nah, demikian Allah Wajah. Nah, baik sekurang-kurangnya kalau atas jawapan Ustaz demikian untuk eh, ibu yang eh, yang bertanya ya. Dan selanjutnya kami angkat kembali dari enam sansingkat Ustaz dari Lina yang berada di Ciledug. Ya, Ustaz, ketika di padang Mahsyar Allah menyingkap betisnya. Nah, apakah dengan ini semua makhluk termasuk orang-orang kafir bisa melihat betis Allah ketika di Yaumul Hisab nanti? Dan apakah di saat tersebut wajah Allah juga ditampakkan, Ustaz? <coughs> ya. Tidak diragukan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ya wa yukshafu an yaitu nyingkap betisnya dan perlu dipahami bahawa kemungkinan tak takala mendengar lihat betislah kok seperti itu ya mong Allahnya ada betis kan begitu ya adapun dalam ayat yaumayukshafu an saqih nعم itu ya hilaf para ulama apa yang maksud itu betis karena itu yaumayukshafu an saqih tidak dinisbatkan ya kepada Allah ada mengatakan yaumayukshafu ansakih ini adalah kesulitan bagaimana firad dan ahwal yaumul qiyamah dahsyatnya. Nah. Ada pun dalam hadis 6 nah, terdapat hadis yang sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala yaumayukshafu ansakih. Naam. Adapun permasalahan apakah semua akan melihat itu ya ini perlu dalil. Ya, tapi yang jelas teman iman Allah memiliki sak betis. Ya, tidak sama dengan betis kita. Allah memiliki tangan yang tidak sama dengan tangan kita. Allah memiliki mata tidak sama dengan mata kita. Okey, jadi itu silapahami sama keendahnya dengan semua sifat yang lain. Lesa kami selisih wasmiul dosr. Ya, apa kesemua kembali hat? Allahu Alam. Ya. Yang jelas, ya kita dalam berbicara tentang masalah nama dan sifat atau zat Allah ini tidak bisa hanya dengan merekayasa. Adapun ya begitu Allah turun. Nah itu sodang kebesaran keagungannya fasrul qada untuk memberikan keputusan mengadili hambanya di padang mahsyar ini ya kendati juga orang kafir melihat tapi bukan bentuk kenikmatan ini maknaan Allah juga di padang mahsyar ya karena ya tirabuka wal malaikatu shaffan shaffan dan begitu jadi kita meyakini hal itu dan itu tujuannya adalah untuk Hari pengadilan Allah ingin menghisap hambanya, mengadili hambanya. Dan itu Allah, ya, dilihat bukan dalam bentuk ya, kenikmatan yang agung dan utama, tapi dari dalam segala kenikmatan Allah memperlihatkan dirinya betul-betul kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Nah, jadi permasalahan ini, ya mungkin saya korek cek lagi tanya, tapi yang jelas saya tidak bisa menjawabkan secara pasti apa itu yang dilihat, melihat betis Allah. Ini permasalahan yang tak bisa jadi kaya atau mungkin tak bisa. Ya, saya tunda ini. Nanti Allah akan dibahas, dikaji kembali. Tanyakan atau di, dalam kita kitab akidah bagaimana para ulama dalam memahami hal itu. Demikian Allah wabarakatuh. Nampak. Baik. Sekian. Sejauh yang saya demikian untuk Ibu Lina yang berada di Ciledug dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon bagi anda yang ingin bertanya langsung silakan anda bisa menghubungi kami. Ya di nomor 021 8236 Ya, silakan mungkin sudah ada yang terhubung Nah, ya Ya mungkin eh, sambil menunggu kembali Ustadz ada pertanyaan Ya tidak, tidak sebukan nama ada tempatnya Ya Ustadz, apa hakikat dari golongan muktazilah dari penyimpangannya Ustadz? Dan bagaimana kita e, ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki pemikiran mu'tazilah tersebut? Ya. Terima kasih ya kepada yang bertanya. Jadi hakikat golongan mu'tazilah, sekte mu'tazilah ini, ya sekte yang muncul. Di akhir di zaman zaman ya Imam Hasan Al Basri ya yang dinisbatkan ya pengikut Amr bin Ubaid dan juga Wasil bin Al yang mereka adalah murid-muridnya Imam Hasan Al Basri terjadi perbedaan ya tentang masalah Ya malam akidah. Lalu dia itu memisahkan diri dari majlis Imam Hasan Al Basri ke salah satu sudut dari sudut masjid yang dikubah. Maka mereka mengatakan etzeluna. Mereka memisahkan diri dari kami muatazila. Maka dari itu dia makan muatazila. Lalu penyimpangan dan pemikiran-pemikiran yang direkayasa oleh Amr bin Ubaid ini dan yang wasil bin Allah terus berkembang seiring dengan perjalanan waktu seiring dengan e, banyaknya mungkin orang-orang yang terpengaruh yang mereka ini setelah itu dikenal dengan sekte muatazila, pengikut ya, dan menjadikan landasan utama dalam beragama mereka yaitu dengan berlogika main ya akal-akalan logika yang menjadi landasan mereka Artinya hanya sebatas masalah akal ya. Kalau suatu bisa dicerna akal, ya ini hakikatnya. Saya ingin tidak menjelaskan bagaimana ya perkembangan atau muncul ya. Dan perkembangannya ini panjang sejarahnya. Tapi yang jelas intinya terus kesesatan itu berkembang. Ya, maka muncullah istilah usulul khamsah, yaitu lima landasan yang mereka jadikan sebagai oh, landasan dalam oh, berpikir di dalam berakidah ya, ulul khamsa lima landasan yang pertama kata mereka ya tauhid. Nah tapi tauhid di sini maksudnya bukan tauhid yang dijelaskan dalam Al Quran dan juga bukan tauhid yang dijelaskan oleh nabi dan juga diikuti sahabat. Tauhid mereka maksudnya adalah mengingkari sifat-sifat Allah, mengingkari sifat-sifat Allah. Jadi orang muatazila itu yang mereka semua sifat mereka ingkari. Jadi nama yang kosong dari makna. Nama yang mereka tetapkan tapi nama sebatas, sebatas nama itu saja, nama yang tidak mengandung makna. Maka tidak lagi namanya husna. Allah mengatakan walil asmaul husna. Kenapa dinamakan husna, nama yang terbaik? Karena setiap nama mengandung makna dan itulah sifat Allah. Sehingga mereka mengatakan perkataan yang tidak masuk akal. Kendatii mereka mengatakan pengutus akal, tapi akal mereka telah rusak. Kata mereka Allah mendengar tanpa pendengaran. Ya, gimana itu? Allah melihat tanpa penglihatan. Lalu, gimana melihat tanpa penglihatan? Tapi, jadi mereka tauhid itu mengingkari sifat Allah. Ya. Kemudian mereka juga usul yang kedua mereka itu al adil. Keadilan kata mereka. Tapi maksud adil di sini Ya, menurut mereka adalah, yaitu masuk mengingkari takdir. Jadi mereka mengatakan Allah itu ya adil. Tapi niat maksud di sini ya Allah mengingkari takdir. Karena menurut mereka Allah menciptakan makhluk, tapi perbuatan makhluk itu bukan ciptaan Allah, tapi ciptaan makhluknya. Maka mereka juga menamakannya ahlul adli wa tauhid seperti itu, ya, ya karena kalau Allah menciptakan perbuatan makhluk, ya perbuatan makhluk ada kezoliman, ada ada yang lain lainnya yang bertentangan, masa Allah menciptakan hal itu ya tidak adil, ya, kemudian mereka juga, ya, memiliki keyakinan yaitu manzilah bena manzilah Al Mansilah benar Mansilah tin. Maksudnya orang yang fasik itu berbuat dosa, dia tidak masuk, ya tidak mu'min dan tidak kafir, fasik kata dia. Mansilah kedudukan antara dua kedudukan, kedudukan di antara dua posisi, dia tidak mu'min dan tidak kafir, fasik. Nah ini bid'ah ah yang tidak pernah, ya ada sebelumnya. Mereka pencetus pertamanya seperti Sementara orang beriman mengatakan kalau dia berbuat kudosa, berbuat dosa, dia mukmin dengan imannya, fasik dengan dosanya. Tidak kafir. Ya, spontanitas kafir kecuali kalau dia menghalalkan perbuatan itu. Ya. Tapi yang anehnya di akhirat kelak mereka mengatakan bahwa ya, mereka masuk neraka kekal. Seperti perkataan ah Khawarij. Ya. Begitu juga mereka ya Prinsip yang selanjutnya mereka mengatakan al-amr bin ma'ruf bin munkar, ya. Itu juga prinsip mereka. Tapi amr bin munkar ini mereka kemas dengan motto orang khawarij. Jadi khurud, kudeta menghadap kekuasaan yang zalim yang mereka kudeta demo dan macam-macam. Jadi namanya amr bin ma'ruf ingkar mungkar. Ya, ini Perlu tu cermati di sini bahawa sekte-sekte yang sesat menyimpang itu menamakan istilah-istilah prinsip agama mereka atau keyakinan mereka dengan istilah-istilah agama yang kalau orang tidak memahami akan terkecoh. Jadi maksud mereka amur benar mungkar, ya wajib kita tegak tegakkan amunah mungkar. Nah, kemudian di sini kalau ada penguasa yang zalim yang kita undeta, demonstrasi dan singkirkan dan perangi mereka. Nah, seperti itu. Ini, ya, tentang masalah uh, prinsip mereka. Nah, jadi, orang Muhammad yang intinya mereka itu adalah para pengkultus akal. Jadi, prinsip mereka adalah di dalam mereka, ya, pengetahuan ilmu mereka yang menjadi landasan kebenaran itu akal semata. Al-akluh wal-asal. Jadi, dalil itu mengikuti akal. Ini secara umum, ya, seperti itu. Maka kalau ada yang bertentangan menurut mereka karena gagal paham mereka ya. Jadi ada pertentangan menurut mereka dalil dengan akal. Padahal yang benar tidak ada pertentangan antara dalil dengan akal yang sehat. Akal yang sesatlah yang akan mempertentangkan dalil. Akal yang rusak yang akan mengatakan ada kontradiksi antara dalil dengan akal. Ya, padahal dalil yang sahih dan akal yang sehat akan terus ya tidak bertentangan. Nah dan itu menjelaskan Imam Ibn Taymiyah dalam kitab Darut Ta'arul akan menakel ya bantahan terhadap ya orang mengatakan ada pertentangan antara akal dan nakal dan dibantah oleh beliau orang-orang yang mempertentangkan antara akal dengan nakal yaitu dalil. Nah jadi mereka hanya akal akalan sampai-sampai ya seperti semak syari yang Tokoh sentral Maria Abdul Jebar Ya, itu semua Tokoh sentral Mu'tazila seperti itu Dan penafsiran juga dimasukkan Ya, racun-racun Mu'tazila dalam penafsiran ayat tadi Dan umumnya Ya Para akademisi Dan juga orang-orang yang Ya, di dunia Akademik itu umumnya terpengaruh Apalagi yang namanya liberal dan juga pemikiran liberal Dan juga sekuler itu terpengaruh dengan Inilah metode yang mereka gunakan. Maka dalam berucap mereka tanya akal dulu. Kalau dalil nanti diperhati dengan akal-akal mereka seperti itu. Jadi orang rasionalis yang hanya menggunakan akal-akal agama, dia tidak tunduk. Ya dalil itu ya, yang harus menyampaikan kontek kontekstual, harus kontekstual, tak mereka. Maka mereka berdalil, ya, bincanglah pemaham pemahaman-pemahaman ya pluralisme, pemahaman-pemahaman kemudian juga penafsiran penafsiran Al-Quran dengan cara hematetik, ya. Menafsirkan Quran dengan cara-cara injil dan macam-macam seperti itu. Kemudian mereka bagaimana, ya, memaksakan ayat itu mencocokkan dengan pemikiran mereka seperti itu. Ya, nah itu mulanya dari seperti itu. Bercampur dengan pemikiran-pemikiran yang lain. Nah, dalam masalah asma wa sifat dia jahmiyah, mengikari sifat semuanya. Dalam masalah takdir, ya dia qadariah seperti itu. Nah seperti itu. Jadi ini pembahasan yang terutama salah sekte ini intinya mereka adalah orang-orang yang hanya menggunakan akal dalam peragama, akal-akalan. Nah dan paling benci kepada yang namanya dalil kalau Allah kalau Rasul. Kalau Al-Quran mereka tidak mampu menolak terang-terangan, tapi dalil mereka tolak. Kalau tidak bisa tolak mereka takwilkan. Itu mungkin secara global <coughs> orang muatazila itu, ya kanda ini masih sembutkan penjelasan secara rinci siapa mereka dan itulah yang bisa disampaikan mudah-mudahan bermanfaat ya baik demikian wallahu alam nah ya, baik sekron dzalakhirat dan sjawo analis tadi demikian untuk yang bertanya di rantai singkat dan kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bertanya langsung silakan Anda bisa menghubungi kami di nomor 0218236543 ya silakan Hello, senang bertemu. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, ibu? Saya dari Abah Allah di Bekasi. Maaf banyak. Ya, silakan. Di lingkungan saya kan banyak macam macam kak min yang tiap hari itu banyak yang dibaca nihasi rawi, terus katanya mereka itu rawi itu kenapa itu sangat berusaha terus semuanya Terus saya kan belajar semasa gitu ya. Uh, terus saya kan tak mau ikutin format sekolah mereka gitu. Karena mereka itu benda yang suka gitu. Terus saya kan tidaknya begini usaha dan acara. Pelayanan, pahlilan, gitu. Kalau mm -mm. saya kan, enggak mau kucing gitu ya. Baik. Gimana ya sebenarnya ya Ustaz. Baik. Ya, ditunggu jawabannya, Ibu ya yang berada di Bekasi. Nah, silakan Ustaz. Baik, Abdul Basih mungkin ya diulangi pertanyaan, disimpulkan ya, 6, kurang ibu, jelas 6, Ibu yang di Bekasi bertanya bagaimana menikapi atau menghadapi lingkungan yang uh, tidak sesuai mungkin uh, dengan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi SAW Banyak pengajian di sekitar lingkungan ibu tersebut Namun uh, hmm. kejian-kejian majis-majis tersebut ya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan uh, Rasulullah SAW Nah, bagaimana menyikapinya ustaz dari ibu tersebut agar dia bisa tetap berinteraksi dengan masyarakat. Ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, antara kita idealisme dalam mengikuti ajaran Islam apabila pada sunah Ya, pada dasarnya tidak bertentangan kita dengan berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Ya. Artinya, nعم, nah, dalam masalah agama dan masalah akidah, ibadah, enggak ada kompromi dalam hal ini. Ini masalah ya, din. Ya, ini tidak ada ya ranah untuk kita ya perasaan, sungkan seperti itu. Karena semua akan mempertanggungjawabkan amal ini. Jadi permasalahannya ini adalah masalah di akhirat isi Allah. Kita beribadah untuk siapa? Maka kita berusaha terus belajar. Ikuti tuntunan Nabi SAW. Karena itu yang akan bermanfaat. Itu akan menambah bekal dan juga bekal kita menuju Allah. Bukan amalan-amalan yang tradisi budaya yang dihidupkan, dimarahkan, semarahkan. Tidak. Itu tidak bermanfaat di sisi Allah. Kendati manusia mengatakan itu Baik. Selama Allah tidak mengatakan baik enggak ada kebaikan Cuali apa yang ditentukan untuk kebaikan Karena lihat yang manusia melihat itu Suatu yang baik Kalau Nabi mengatakan itu bukan baik enggak baik Ini prinsip Sekalian Atau para pemirsa Ini agama Enggak ada tawar-mentawar Dalam hal seperti Apalagi akidah Tapi ini tidak menutup kita Malah kita untuk berinteraksi Ya, Membantu dalam urusan dunia Ini beda masalahnya Ya, Kita silaturahim dengan keluarga kita Ya, seperti itu. Kalau mereka mengatakan ya, maaf ya. Saya tidak melakukan cara seperti itu. Selesai. Kalau mereka yang bisa memahami ya, Ada kebebasan siapa marah Indonesia kan negara demokrasi bebas. Kenapa ada paksaan? Enggak cocok dengan kita ya, segel ini, tutup ini. Ya Gak benar seperti itu. Enggak cocok dengan ini dimusuhi loh. Semua bebas. Demokrasi kebebasan. Kenapa ada pemaksaan selera, pemaksaan ya keyakinan, pemaksaan ya ideologi atau budaya sampai-sampai ya mendemo untuk memaksakan selera. Ini apa apa ini? Oke, dengar sini. Ya, semua ya kalau begitu bebasan ya. Ini akidah yang saya bebas, ini keyakinan saya, ini saya yakini, ini yang benar. Enggak ada yang bisa memaksa. Ya. Sampai kena Mempertahankan budaya rumah Allah dikorbankan, disegel di sana sini. Mereka ni akan mempertanggungjawabkan sisi Allah. Tak selamat hidup mereka itu, akan dikutuk Allah orang seperti itu. Tak ya, selamat. Ya. Rumah Allah disegel, solat itu diputus. Tak benar. Jadi intinya, ibu sabar. Itulah coba dan ujian. Ya. Jangan sampai mana utama Sangat ada dua pilihan dua pilihan, ya. Allah mengajak untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Masyarakat mengajak untuk mengikuti tradisi. Silakan pilih. Taib. Rasul mengatakan, la yuminu haadu penghaad tayakuna hawa taba alimajudin. Tak sempurna iman seorang lelaki kalau hawa naksumi mengikuti petunjuk saya. Nah, jadi siapa yang akan kita pilih? Allah? Atau manusia Kalau Allah yang kita pilih Allah akan ridha Dan Allah menjadikan manusia ridha Tapi kalau manusia Allah akan murka Dan manusia akan murka kepada kita Nah, seperti itu Jadi, intinya Terus amalkan Apa yang terbenar Kebenaran Dan cara-cara ikut mereka Ya, tradisi biasanya Sudah diikuti Tapi, bila ibu memiliki ya kelebihan rezeki dan berikan pada tetangga ya kalau mereka sakit kunjungi kan begitu perlu bantuan dunia dibantu baikah kan? ya kalau mungkin ya mereka mungkin ekonomi yang kurang dibantu tutur kata yang baik ya senyum ya sampaikan kepada mereka kalau bisa bu mamtu memberikan mungkin hadiah ya berikan ya kemudian mungkin artikel-artikel yang baik seperti itu Ya itu yang sama dilakukan. Adapun kena importan langsungkan perasaan begini tidak enak saat begini serusnya sampai kapan tidak enak mana lebih enak tidak enak dunia atau dari akhiran akhiran nanti. Dia ya. tidak enak di dunia daripada di akhirat itu tidak enak. Ya. Biar tidak enak di dunia tapi enak di akhirat Kalau sampai kondisi Ya begitu tradisi dan doktrin di sisi saya di budaya itu dapat mengakar dan meradag yang turun temurun tujuh keturunan di masyarakat kita Sulit dibiarkan. Kalaupun ya sampai kondisi ditatu dia, dia ditinggalkan enggak ada yang mendekat ya enggak masalah kalau demi mempertahankan kebaikan. Tapi kita telah berusaha untuk berbuat baik dan terasa baik. Toh kalau ridhonas, ridonya manusia itu sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Tapi ridha Allah mungkin. Dengan apa? Dengan taat kepada Allah. Ya seperti itu. Jadi sabar. Ini dinamika kehidupan yang harus kita jalani. Beginilah seperti itu. Tapi itu tidak merubah prinsip kita dalam memegang kebenaran. Dan juga kita harus selalu berbuat baik. Tutur kata yang baik, berakhlak yang mulia, berikan kebaikan, tahan kejahatan, jangan solimi. Ya berikan senyum seperti itu. Berikan kebaikan aja. Nah, seperti itu. Ada kemungkar kita ingkari. Nah seperti itu, jadi sebenarnya tidak bertentangan, ya, tapi butuh kesabaran kita, ya, kata yang baik berinteraksi yang baik dengan masyarakat seperti itu. Karena ini ini modal, ya inilah kita diuji. Kalau ada dua hal yang mana kita kedepankan kecintaan kepada Allah atau keinginan masyarakat. Nabi dilarang oleh Allah subhanahuwataala jangan mengikuti mayoritas manusia. Apa kata Allah subhanahuwataala? wala't wa in tuti' aktsara man fil ard yutilu kan sabil. Muhammad kalau kamu mengikuti mayoritas manusia di permukaan bumi kamu sesat dari jalan Allah. Ya. Artinya kalau nabi yang dapat wahyu kalau ngikuti mayoritas kan apalagi kita. Ya. Yang pas-pasan ilmunya, yang malah nuntut ilmu. Ya, Gak mau bertanya, pas-pasan. Yang ikuti yang mayoritas manusia Kerana mayoritas manusia kata Allah Fasik Wa akfarun fasikun Ya Hingga nanti di akhirat ada nabi yang Dibangkitkan oleh Allah mengikuti Satu orang dua orang Ya umat nabi Muhammad yang paling banyak Dan umat nabi Musa. Tapi ada nabi satu orang ikuti Pertahun-tahun mereka dakwah. Jadi intinya kemenangan yang sesungguhnya Bukan mempertahankan budaya tradisi Berhasil yang mendemo ini entah. Itu adalah Suatu kerugian Keberhasilan orang Dengan masa yang banyak Jumlah, bisa Mendemu ini, mensegel ini Katanya berhasil kami, enggak, anda bukan berhasil Anda telah Merugi ya, Kerugian Yang berhasil itu, seorang berjalan Atas kebenaran, inilah keberhasilan Wala tamutin lawa antum muslimun Di atas Islam yang benar Ya jadi keberhasilan suku kendati Seorang mungkin sampai bisa mengorbankan jiwa raga Dan mempertahankan akidah Itulah keberhasilan ya, Itulah kemenangan yang sesungguhnya Maka jangan bersedih ahlul haq Ya itulah perjalanan dinamika kehidupan Selama anda berjalan di atas al-haq Qala Allah wa qala Rasul Itulah kemenangan yang sesungguhnya Tapi kita berusaha terus mengajak umat pada kemenangan itu Ini dinamika kehidupan Inilah sunnatullah Yang harus terjalani tidak bisa dirubah itu. Ya. Maka sabar, bu yang bertanya atau para pemirsa yang, yang kondisi yang sama, inilah hakikat kehidupan. diuji oleh Allah kita. Sabarkah kita memegang kebenaran, ibarat memegang bara api, jamrah, atau kita lepaskan karena tidak menguntungkan. Masya Allah kembali pada sunnah, tapi ya hati. Begitu melihat dunia kesulitan, dia kembali lagi berbuat dosa dan maksa. Tidak. Tidak ada artinya dunia Walaupun anda mendapatkan dunia semua milik kita, Tapi agama korban, akidah hilang Tidak ada artinya Kerugian Karena agama akidah itulah Rasul mal Ya modal kehidupan Itu harus dipertahankan Dan itulah kemenangan Jadi kemenangan Kemenangan mempertahankan al-haq Bukan kemenangan untuk memerangi kebenaran Nah ini yang harus jadi mudah-mudahan kita sabar ini cobaan dan ujian terus terus sampai kapan sampai nyawa kita berpisah dengan roh kita berpisah dengan tubuh kita meninggal sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian seperti itu ya mudah-mudahan kita semua kaum muslimin dipimpin dan beri taufik oleh Allah Subhanahu Wataala untuk terus berjalan atas al-haq istiqomah atas kebenaran Ya di tengah gelombang hujan dan cobaan yang menerpa kehidupan kita, maka kita teguh bagikan karang di lautan. Ya seperti itu, tidak tergoyahkan sedikitpun. Karena itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hat tetel kau nyalelha sampai nanti berjumpa dengan saya di telaga. Ya semoga kita nanti ya berjumpa dengan Nabi Santi Tagablih meminum dari telaga beliau minuman seteguk yang tidak akan menjadikan kita haus dan dahaga selamanya. Selama Allahumma amin demikian Allahu a'lam wa sallallahu wa